Розсуд. А це написав Біл. Щодня вона заправляє ліжка. Щотижня робить у будинку прибирання. Годує дітей сніданком та відвозить до школи. Приблизно тричі на тиждень готує обід. Купує продукти, робить із дітьми уроки. Відвозить дітей до церкви та на шкільні свята. Викладає у недільній школі. Відвозить одяг у хімчистку. Пере та гладить. Списки потрібно доповнювати, якщо вони відзначать щось ще. З цих списків двічі на тиждень вони обиратимуть якусь якість, щоб похвалити один одного. І ще одна порада. Якщо вони чують комплімент, не варто відразу відповідати тим самим. Досить просто сказати «дякую». Якщо через два місяці вони помітять покращення, я запропонував їм продовжувати цей експеримент і надалі. Якщо ні, вони можуть відмовитись від нього, як і від колишніх невдалих спроб. Наступного дня я відлетів додому. Я зробив собі позначку зателефонувати Білу та Беті через два місяці, щоб дізнатися про результати. У середині літа я зв'язався з ними, я розмовляв з кожним окремо. На диво, наскільки змінилося ставлення Біла до дружини – він здогадався, що Беті отримала ту саму пораду, що й він. Але це його не бентежило. Він був у захваті. Він переконався. Дружина цінує його важку працю та турботу про сім'ю. Завдяки їй я знову почуваюся людиною. Нам багато доведеться зробити, доктор Чепмен. Але, я думаю, ми на вірному шляху. Однак у Беті я не знайшов особливих змін. Вона сказала «Зараз трохи краще». Я постійно чую компліменти і думаю, щирі. Але доктор Чепмен, я майже не бачу Біла. Він, як і раніше, зайнятий тільки роботою. Йому не до мене. Я почув це і ніби прозрів. Я зрозумів, що зробив дуже важливе відкриття. Їхні мови кохання не збігалися. Безперечно, рідна мова Біла – слова заохочення. Він хотів, щоб дружина оцінила його працьовитість – Імовірно, він з дитинства потребував підтримки оточуючих. Ця потреба збереглася і коли він виріс. А ось Бетті просила чогось іншого. Добрі слова? Що ж, непогано. Але набагато більше їй хотілося іншого. Отже, розглянемо другу мову кохання. Розділ п'ятий. Мова кохання друга. Час. Чому я відразу не вгадав, якою мовою кохання говорить Бетті? Адже це було очевидно, що вона сказала мені тоді, у літл року. Біл забезпечує сім'ю, але я майже не бачу його. Будинок, машина – все не в радість, адже ми не разом. Чого вона хотіла? Бути з Білом. Вона хотіла уваги. Вона хотіла, щоб чоловік знаходив для неї час, щоб вони разом займалися чимось. Разом проводити час означає повністю віддавати комусь увагу. Коли ви сидите поряд на дивані, дивлячись телевізор, ви не разом. Ваша увага поглинута новинами, а не один одним. Проводити час разом означає вимкнути телевізор, дивитися один на одного і розмовляти, зосередившись на співрозмовнику. Це означає піти вдвох на прогулянку, разом пообідати, дивитися один на одного та розмовляти. Ви помічали, що у ресторані майже завжди можна відрізнити одружену пару від неодруженої? Закохані не зводять одне одного очей і говорять, чоловік і дружина дивляться на всі боки. Можна подумати, що вони прийшли поїсти. Коли ми з дружиною сидимо поруч і розмовляємо 20 хвилин, ми даруємо один одному 20 хвилин життя. Цього часу не повернути, отже ми віддали іншому частинку життя. У цьому виявляється кохання. Ліків від усіх хвороб немає. Я зробив серйозну помилку. Я вирішив, що заохочення важливе для Бетті так само, як і для Біла. І я сподівався, що якщо вони постійно хвалитимуть один одного, емоційний клімат у родині покращиться, і обидва вони зрозуміють, що їх люблять. З Білом так і сталося. Його ставлення до дружини змінилося. Він побачив, що вона цінує його працю. А ось з Бетті це не спрацювало, адже слова заохочення були чужою для неї мовою. Її рідна мова Мова часу. Знову покликавши до телефону Біла, я подякував йому. Я сказав, що за ці два місяці він багато зробив, і дружина помітила його старання. Але доктор Чепмен, заперечив він, вона не виглядає щасливою, я не бачу у ній змін. Ви маєте рацію, і я знаю, в чому річ. Я невірно визначив її мову кохання. Біл гадки не мав, про що мова. Я пояснив. Одна людина бачить кохання там, де інша не побачить нічого. І навпаки. Він погодився, що його рідна мова кохання – слова заохочення. Вже в дитинстві підтримка оточуючих багато для нього означала. І тепер йому було дуже приємно чути від дружини добрі слова. Але Бетті, сказав я, говорить мовою часу. Я пояснив Білу, що означає повністю віддавати комусь увагу розмовляти з дружиною, дивлячись їй у вічі, а не в газету чи телевізор. Займатися з нею тим, що їй подобається, і робити це із задоволенням. Наприклад, сходити на концерт, підхопив біл. Він зрозумів, що від нього потрібно. Так, так, так. Е, вона завжди скаржиться, що я рідко буваю з нею. Раніше ми ходили кудись разом. «У нас були спільні інтереси, але тепер я надто зайнятий». «Так, так, це її мова кохання, точно. Але, доктор Чепмена, що робити? Робота забирає стільки часу». «А чим ви займаєтеся?» «Хвилин десять він розповідав мені свою історію. Як просувався службовими сходами, як важко йому доводилося, як він пишається досягнутим. Він поділився планами на майбутнє». Сказав, що не пройде й п'яти років, і він доб'ється того, що задумав. «Але ж ви не хочете опинитися на самоті?» – сказав я. «Звичайно, ні. Я хочу, щоб дружина та діти раділи разом зі мною. Тому мені так боляче, коли Бетті бурчить, що я надто багато працюю. Я ж не собі намагаюся. Мені хочеться, щоб це стало частиною її життя, а вона незадоволена». «Тепер ви зрозуміли, чому?» «Ви приділяли дружині так мало часу, що її посудинка кохання спорожніла. Вона не вірить, що ви її любите. У вашій роботі вона побачила суперницю, тому й накинулась на неї. Насправді, вона не задоволена, що не отримує від вас любові. Відповідь одна, Білл. Знайдіть час для дружини. Ви повинні навчитися її мови кохання». «Я розумію, доктор Чепмен. Але з чого розпочати?» У вас під рукою записник, в якому ми перерахували переваги Бетті? Так, ось він. Отже, складемо ще один перелік вашій дружині хочеться частіше бувати з вами. Чим би вона хотіла займатися, про що вона зазвичай просить? Ось що написав Біл На вихідні їздити на машині в гори, іноді з дітьми, іноді вдвох, обідати разом у гарному ресторані, а іноді у Макдональдсі. Запросити когось посидіти з дітьми та податися повечеряти у двох Повернувшись з роботи, розповідати їй, як минув день Цікавитись, чим займалася вона Не забувати, їй не подобається, коли розмовляючи з нею я дивлюсь телевізор Проводити час з дітьми, розпитувати про школу Грати із ними У суботу всією сім'єю вирушити на пікнік І не бурчати, що навколо мурахи та мухи хоча б раз на рік їздити із сім'єю у відпустку, ходити з Беті на прогулянки та розмовляти, іти поруч із нею, не обганяючи. «Вона постійно просить мене про це», – сказав Біл. «Ви здогадуєтеся, що я пораджу вам? Чи не так?» «Робите це все?» «Мабуть, щотижня вибирати щось одне, і так два місяці. Де знайти час? Придумайте!» Ви розумна людина, інакше ви не займали б зараз цю посаду. Ви вмієте планувати своє життя. Включіть у плани і биття. Я впораюсь. Це не означає, що ви маєте закинути роботу. Ні. Просто коли ви досягнете всього, дружина та діти будуть поруч. Головне для того, хто говорить мовою часу, бути разом із чоловіком. Бути разом означає приділяти увагу один одному. «Я хочу цього найбільше у світі. Хочу, щоб вона була щаслива. Хочу радіти життю разом із нею та дітьми». Минули роки. Бували і злети, і падіння, але найважливіше – вони завжди разом. Діти виросли та залишили батьківське гніздо. Біл і Бетті кажуть, що зараз найкраща пора їхнього життя. Біл полюбив класичну музику, а Бетті знаходить у чоловікові все нові переваги. Йому ніколи не набридає слухати її. Тепер Біл очулює свою компанію. Справи йдуть добре. Дружина більше не бачить у цьому загрози для себе. Вона захоплюється Білом, надихає його. Бетті впевнена, на першому місці у чоловіка вона. Її посудина кохання сповнена. А якщо іноді їй не вистачає уваги, вона знає, що треба просто попросити, і Біл знайде час вислухати її. Бути разом. Головне для того, хто говорить мовою часу, бути разом із чоловіком. Я не кажу поряд. Двоє людей, які сидять поряд в одній кімнаті, не обов'язково разом. Бути разом означає приділяти увагу один одному. Коли батько, сидячи на підлозі, грає в м'яч із дворічним сином, його увага прикута до дитини, і вони разом. Якщо ж катаючи м'ячик батько розмовляє телефоном, його увага розсіяна. Дехто вважає, що разом проводять час, хоча насправді просто живуть під одним дахом. Вони поряд, в тому самому будинку, в один і той же час, але вони не разом. Чоловік, який розмовляє з дружиною та водночас дивиться спортивні новини, не приділяє їй часу, бо не їй належить його увага. Проводити час разом не означає сидіти, дивлячись один на одного. Потрібно чимось займатися. Чим – не так вже й важливо. Головне – відчути, що ми разом, що приділяємо один одному увагу. А спільна справа допомагає відчути це. Не має значення, у що батько і син грають разом. Важливо, що між ними виникає зв'язок. Так само, коли чоловік і дружина грають у теніс. Не гра має бути на першому місці. Головне – відчути, що вони разом проводять час. Важливо лише це. Якщо ми разом проводимо час, спільно займаємось чимось, Значить, ми важливі один для одного і нам приємно бути разом. Бесіда. Мова часу, як і попередня, поєднує безліч діалектів. Один із найпоширеніших – розмова. Цим словом я позначаю довірливу дружню розмову. Обмін думками, почуттями, бажаннями, скарги на чоловіка чи дружину, які не розмовляють, найчастіше не треба сприймати буквально. Не йдеться про те, що вони рота ніколи не розкриють. Просто їх дуже важко викликати на довірливу розмову. Якщо час є рідною мовою вашого чоловіка, такі розмови необхідні, щоб він відчував, що ви його любите. Цей діалект нічого спільного не має з попередньою мовою кохання. Якщо ми хочемо підтримати людину, треба говорити. Якщо розмовляти, потрібно слухати. Коли я говорю з дружиною цією мовою, я викликаю її на відвертість, співчутливо, терпляче вислуховую. Я запитую, щиро намагаючись зрозуміти її думки, бажання, почуття. Я познайомився з Патріком, коли йому було 43. 17 років він був одружений. Перше, що я почув від нього, було гірке зізнання. Тому він і запам'ятався мені. Опустившись у шкіряне крісло і коротко представившись, він подався вперед і з почуттям сказав. «Доктор Чепман, який же я дурень!» «Чому?» – запитав я. «Ми прожили з дружиною 17 років, і ось вона покинула мене. Як би я поводився!» «Але що ви зробили?» Зазвичай, повертаючись із роботи, дружина розповідала мені, як минув день, які виникали проблеми. Вислухавши її, я казав, що вона могла б зробити. Я завжди давав їй поради. Не можна тікати від труднощів, проблеми нікуди не подінуться. Ти маєш вирішувати їх. Може, поговориш із начальством? Наступного вечора, повернувшись додому, вона говорила мені про ті самі проблеми. Я питав, чи вона зробила те, що я радив напередодні. Вона хитала головою. Ні, я повторював пораду. Я казав їй, що можна все залагодити. На третій день та сама історія. Вона не слухала моїх порад. Три чи чотири таких вечори, і я починав злитися. Як вона може чекати на співчуття, якщо нічого не хоче робити? Послухайся вона мене, і все вирішилося б. Навіщо жити в такому напруженні? Наступного разу, коли дружина приходила до мене зі своїми бідами, я казав – і чути про це не хочу. Я дав тобі пораду. Ти не хочеш прислухатись, тоді й не скаржся». І я не звертав на неї уваги, займався собою. Як нерозумно. Вона шукала співчуття, коли розповідала про неприємності на роботі. Вона хотіла, щоб я уважно вислухав її, щоб був поруч. Я повинен був показати, що розумію, як їй важко та прикро, і вона б повірила в моє кохання. Не потрібні їй були поради, їй хотілося розуміння». «А я збагнути навіть не намагався. А я, дурень, давав поради. А тепер вона пішла. Я прозрів занадто пізно. Тільки зараз я розумію, як засмучував її». Дружина Патріка прагнула розмови. Їй хотілося, щоб чоловік звернув на неї увагу, вислухав її образи. Але йому було не до того. Він сам хотів говорити. Оцінивши проблему, він відразу видавав рішення». Він надто поспішав, він був надто неуважний, щоб почути благання про підтримку та розуміння. Таку помилку роблять багато хто. Коли хтось говорить нам про свої проблеми, ми кидаємося на пошуки рішень. Але шлюб – це не арифметична задача. Найдорожче у сім'ї – стосунки. А це означає, що ми повинні слухати один одного, співпереживати, намагатися зрозуміти думки, почуття та бажання іншого. Поради давати можна. Але тільки коли у нас їх просять. І, звичайно, не заступницьким тоном. Мало хто з нас уміє слухати. У нас набагато краще вдається говорити. Навчитися слухати іноді так само складно, як вивчити іноземну мову. Але це зробити доведеться. Особливо, якщо рідна мова вашого чоловіка – час, а діалект, яким він говорить – розмова. На щастя, на допомогу тим, хто вирішив опанувати це мистецтво, написано безліч статей та книг. Я ж перелічу лише деякі прийоми. Перше. Дивіться у вічі співрозмовника. Це допомагає не відволікатися і показує, що ви справді уважні. Друге. Не відволікайтеся на сторонні справи. Пам'ятайте, дружині необхідно приділити всю увагу повністю. Якщо ви зайняті чимось серйозним і не можете відірватися, скажіть про це. Я із задоволенням вислухаю тебе, але давай я спочатку закінчу свої справи і хвилин за десять буду повністю в твоєму розпорядженні. Таке прохання навряд чи скривдить когось. Третє. Намагайтеся вловити його почуття. Спробуйте зрозуміти, що ваш співрозмовник відчуває цієї хвилини. Перевірте, чи правильно ви зрозуміли. Мені здається, ти засмутилася, тому що я забув, Такі зауваження вносять ясність, а також показують, що ви слухаєте уважно. Четверте. Слідкуйте за мімікою та жестами. Пальці, стиснуті в кулаки, тремтячі руки, сльози, насуплені брови, рухи очей допоможуть вам краще зрозуміти почуття співрозмовника. Іноді слова кажуть одне, а міміка інше. Якщо ви сумніваєтеся, перевірте свої припущення. П'яте. Не перебивайте. Недавні дослідження показують, що зазвичай людина уважно слухає співрозмовника не довше, ніж 17 секунд, а потім перериває, щоб висловитися самому. Не перебивайте співрозмовника. Не потрібно виправляти його, виправдовуватися, відстоювати свої погляди. Ваша мета – вислухати його, зрозуміти його почуття та думки. Вчимося розмовляти! Розмова вимагає не лише вміння слухати, а й вміння відкриватися іншому. Одна жінка сказала мені, як я хочу, щоб чоловік говорив зі мною. Ніколи не знаю, що він думає, що відчуває. Їй хочеться стати чоловікові близькою людиною. Але хіба можна бути близьким комусь, кого не знаєш? Щоб вона відчула любов чоловіка, він має відкритися їй. Якщо її рідна мова – час, а діалект – бесіда – Її посудинка кохання буде порожньою, поки чоловік не навчиться обговорювати з нею свої думки та почуття Щоб навчитися розмовляти, записуйте емоції, які ви відчуваєте протягом дня Говорити про свої почуття не кожному легко У багатьох сім'ях це не заохочують і навіть засуджують Дитина просить нову іграшку і вислуховує лекцію про тяжке становище сімейного бюджету він розуміє, що завинив і швидко привчається не виявляти бажання. Дитина розсердилася, батьки лають її, дитина розуміє, що висловлювати невдоволення не заведено. Дитина засмутилася, батько не взяв його з собою в магазин, батьки дорікають йому, і він привчається тримати прикрищі при собі. І ось подорослішавши, він не просто звикає приховувати почуття, він їх не помічає. Дружина запитує, як ти сприйняв вчинок Дону? Чоловік відповідає, «Думаю, він не правий, краще б він!» Але він висловлює не почуття, а думки. Можливо, він образився, розсердився, засмутився, але так довго жив у світі, де думають, що не усвідомлює своїх почуттів, тому діалект бесіда для нього як іноземна мова. Спочатку хай навчиться розуміти те, що відчуває, хай усвідомлює емоції, які він так довго заперечував. Щоб опанувати свій діалект, Почніть записувати емоції, які ви відчуваєте протягом дня. Завжди тримайте під рукою записну книжечку. Тричі на день запитуйте себе, які почуття я пережив за останні три години. Що я відчув на шляху до роботи, коли якийсь божевільний водій прилаштувався ззаду і висів у мене на хвості. Коли, приїхавши на роботу, я виявив, що секретарки ще нема. Коли начальник сказав, що проєкт, над яким я працюю, треба закінчити через три дні, а я ж думав, у мене в запасі два тижні. Запишіть, що ви відчули, і відзначте, до якої події відносяться ваші почуття. Ось що приблизно у вас вийде. Подія – хвіст, відчуття, роздратування. Заправка – роздратування. Немає секретаря – невдоволення. Здати роботу через три дні – стурбованість. Виконуйте цю вправу тричі на день, і ви почнете розумітися на своїх почуттях. Як найчастіше діліться ними з чоловіком. Через якийсь час ви звикнете вести з ним такі розмови. Врешті-решт ви зможете обговорювати і сімейні події, і ваші почуття до домашніх. Запам'ятайте, самі по собі емоції не можуть бути поганими чи добрими. Це просто наша реакція на те, що відбувається довкола. Керуючись думками та почуттями, ми приймаємо рішення. Коли на шосе задня машина ніби прилипла до вашої, ви злилися і думали приблизно так. Він обжене мене чи ні? Потрібно додати швидкість. Чому він ніяк не відв'яжеться? Зараз ударю по гальмах і нехай оплачує мені нову машину. Може з'їхати з дороги, тоді він обжене мене? Зрештою, ви прийняли якесь рішення, а може інший водій відстав, звернув, обігнав вас і ви благополучно дісталися роботи. Ми реагуємо на кожну подію. У нас виникають думки, почуття, бажання. Так проявляється наше «я». Щоб опанувати діалект бесіда, навчіться помічати свої почуття. Типи людей. Не всі ми глухі до своїх почуттів, але коли доходить до розмови, поводимося по-різному. Я спостерігав два основні типи характерів. Перший я назвав Мертве море. Мертве море знаходиться в Ізраїлі. Багато річок, у тому числі Йордан, впадають у нього, але жодна не витікає. Воно отримує, та не віддає. Така людина багато чого відчуває, багато про що думає. Усередині у нього величезне сховище, яке може все вмістити. Ділитися з кимось йому не потрібно. Якщо ви спитаєте Мертве море, та що це з тобою? Ти весь вечір мовчиш. Швидше за все, він щиро здивується. Зі мною? Зі мною все в порядку. Чому ти питаєш? Йому подобається мовчати. Ви можете проїхати з ним від Чикаго до Детройта, не почувши жодного слова, і він буде щасливим. Інша крайність балакучий струмок. У цієї людини очі та вуха безпосередньо пов'язані з язиком. Що б він не побачив, що б не почув, він каже: Якщо поруч нікого, він зателефонує приятелю. «Знаєш, що бачив? Уявляєш, що я чув». Якщо й по телефону нікого не застане, говоритиме саме з собою. Почуття переповнюють його, йому нема де їх зберігати. Дуже часто «Мертве море» одружується з говорливим струмком. Адже спочатку це прекрасна пара. Якщо ви «Мертве море» і у вас побачення з говорливим струмком, на вас чекає чудовий вечір. Вам не доведеться думати, як розпочати розмову та про що говорити. Вам взагалі не доведеться думати. Від вас лише потрібно похитувати іноді головою і бурмотіти. Угу. Струмок проговорить весь вечір, а ви повернетеся додому повторюючи. Яка чудова людина! Якщо ж ви – балакучий струмок і у вас побачення з Мертвим морем, ви теж чудово проведете час, тому що Мертве море – найкращий у світі слухач. Ви можете дзюрчати без зупинки три години. Він уважно вас вислухає, і ви повернетеся додому, кажучи, «Яка чудова людина!» Ви приваблюєте один одного. Але через п'ять років після весілля, прокинувшись одного чудового ранку, говорливий струмок скаже, «Ми одружені п'ять років, а я ж зовсім не знаю його». А Мертве море каже, «Я знаю її надто добре. Коли вона замовкне, я втомився». Не впадайте у вічей, мертве море може навчитися говорити, а говорливий струмок – слухати. Характер визначає багато, але не все. Привчіться щодня розмовляти з чоловіком. Нехай кожен розповість хоча б про три події, що трапилися за день, і поділіться своїми почуттями. Я називаю це обов'язковий мінімум. Почніть з нього і за кілька місяців, а може й тижнів, вам буде набагато легше розмовляти один з одним. Спільні заняття. Мова часу включає ще один діалект. Спільні заняття. Нещодавно я попросив учасників семінару доповнити таку фразу. Я відчуваю, що чоловік, дружина любить мене, коли… Ось що відповів 29-річний чоловік, який одружений 8 років. Я відчуваю, що дружина любить мене, коли ми разом займаємось чимось, що вдвох любимо. Тоді ми розмовляємо один з одним, наче у нас знову побачення. Для людей рідна мова яких час – це звичайна відповідь. Головне для них бути разом, чимось займатися разом, приділяти один одному увагу. Разом ми можемо робити все, що цікаво хоч би одному з нас. Не має значення, що ви робите. Важливо, для чого ви це робите. Мета – бути разом. Ви відчуваєте, він поділяє мої інтереси. Йому приємно проводити зі мною час. Для когось це голос кохання. Трес виросла на класичній музиці. Вона звучала в їхньому домі, скільки Тресі себе пам'ятає. Хоч би один раз на рік батьки водили її на концерти. А ось у будинку Ларі любили музику кантрі. Радіоприймач завжди був налаштований на кантрі хвилю. Класична музика вважав Ларі безглуздий гуркіт. Якби він не познайомився з Тресі, він би ніколи не побував на концерті. До весілля, поки Ларі був закоханий, він ходив із Тресі до консерваторії. Хоча навіть тоді дивувався. І це ти називаєш музикою? Після весілля він завжди відмовлявся скласти дружині компанію. Але через кілька років він виявив, що її рідна мова – час, а діалект – спільні заняття. І оскільки Тресі любила концерти, Ларі вирішив ходити із нею. Було зрозуміло, не музика цікавить його. Він любив тресі і хотів заговорити її мовою. Щоправда, через деякий час він змінив ставлення до класики, і тепер якісь речі навіть подобаються йому. Може, він ніколи не навчиться по-справжньому любити симфонії, а ось любити тресі він навчився. Разом ви можете працювати в саду, ходити на блишинний ринок, відвідувати антикварні магазини, слухати музику, їздити на пікніки гуляти і навіть мити машину. Чим ви займетеся залежить тільки від ваших інтересів та бажання. Головне – перше, хоча б один із вас хоче цим зайнятися. Друге – інший не проти. Третє – ви знаєте, для чого ви робите це, щоб бути разом. Коли ви займаєтеся чимось разом, у вас з'являються спільні спогади. Це невичерпне джерело радості. Щасливий чоловік та дружина, яким є що згадати – вони пам'ятають, як рано вранці гуляли по морському березі, як садили квіти навесні, як одного разу збираючи гриби влізли в кропиву. Вони пам'ятають, як вперше побували на бейсбольному матчі, як єдиний раз каталися на лижах, і він зламав ногу. Вони пам'ятають атракціони, концерти, собори. Вони пам'ятають, як пройшовши дві милі, дісталися водоспаду, і як чудово було відчути бризки на розпаленому обличчі. Все це – спогади про кохання. Але де ж взяти час, особливо, якщо ми працюємо? Знайдіть його, адже ви знаходите час поснідати і пообідати. А спільні заняття також важливі для вашого шлюбу, як їжа для здоров'я. Важко? Потребує організованості? Звичайно. Іноді доведеться відмовитись від власних планів? Можливо. Часом треба робити те, що не дуже цікаво? Так. А чи варто? Не сумнівайтеся. Що ви отримаєте від цього? Задоволення бути з коханою людиною. Задоволення усвідомлювати, що ви досконало опанували її мову кохання. Я вдячний Білу та Беті, які допомогли мені розібратися з цими двома мовами. А зараз вирушимо до Чикаго і розглянемо третю мову кохання. Розділ шостий. Мова кохання третя. Подарунки. Антропологію я вивчав у Чикаго. Читаючи книги з етнографії, я подумки подорожував по всій землі. Я побував у Центральній Америці серед Майя та Ацтеків, перетнув Тихий океан і вивчав племена Меланезії та Полінезії. Я жив у Тундрі, у Ескімосів та у Айнів у Японії. Особливо мене цікавили звичаї, що стосуються любові та шлюбу. І виявилося, що всюди закохані дарують один одному подарунки – Антропологам подобається шукати традиції, спільні для всіх народів. Я не був винятком. Що, якщо подарунки – універсальний вираз кохання? І любити означає віддавати. Це трохи філософські питання, але вони мають і практичне значення. Острів Домініка я відвідав із антропологічною експедицією. Ми вивчали звичаї карибських індіанців. Так я познайомився з Фредом. Цей молодий негр 28 років був рибаком. Але одного разу, коли він глушив рибу, йому відірвало вибухом кисть руки. З того часу працювати він уже не міг. Він мав вільного часу. Годинами він розповідав мені про свій народ. І потроху ми потоваришували. Коли я вперше прийшов до нього в гості, Фред запитав мене. «Містер Геррі, чи не хочете соку?» Я з радістю погодився. Повернувшись до молодшого брата, він сказав, «Принеси гостю сік». Той, трохи відійшовши від будинку, по брудній стежці, видерся на кокосову пальму і повернувся з кокосом. Одним рухом мечети він зробив у шкірці трикутний отвір. Фред простягнув мені кокос. «Ось і сік». Кокос виявився незрілим, але я випив до дна, бо це був подарунок. Я був другом, а друзів треба частувати». Перед від'їздом я удержав від Фреда прощальний подарунок. Це був гачок довжиною 14 дюймів, який Фред знайшов у океані Серецкиль. На дотик гачок був як оксамит. Він дуже довго прилежав біля берегів Домініки, сказав Фред, і нагадуватиме мені про цей прекрасний острів. І сьогодні, дивлячись на цей подарунок, знову чую шум прибою. Але найчастіше згадую не Домініку, а нашу дружбу. Подарунок можна взяти в руки і сказати – він подумав про мене або вона мене згадала. Адже, щоб зробити комусь подарунок, ви повинні думати про нього. Подарунок – символ цієї думки. Не має значення, скільки грошей ви витратили. Головне, ви подумали про людину. Дорога лише ця ваша думка, яка відобразилася у подарунку. Кожна мати пам'ятає, як дитина вперше принесла їй у подарунок квітку з саду. І навіть якщо їй було шкода зіпсованої клумби, вона відчула, що її люблять. Маленькі діти часто дарують подарунки батькам. Це ще раз підтверджує, що основа кохання – дар. Подарунки – зримі символи кохання. Зазвичай наречення обмінюються обручками. І той, хто здійснює церемонію, каже, ці обручки – символ духовних зв'язків, які поєднали ваші серця у вічній любові. Це не пусті слова, це важлива істина. Символи мають емоційну цінність. І наочніший приклад. Коли невдалий шлюб наближається до кінця, чоловік і дружина перестають носити обручки. Це ознака того, що стосунки під загрозою. Один чоловік сказав мені, «Вона шпурнула в мене обручкою і, грюкнувши дверима, вийшла». Тільки тоді я зрозумів, що наш шлюб у серйозній небезпеці. Два дні я не міг торкнутися цієї обручки. Коли ж нарешті підняв її, я раптом розплакався. Поки обручка залишалася на її пальці, це був символ щастя. У його долоні воно говорило, що щастя під загрозою. Саме це так схвилювало чоловіка». Зримі символи кохання для одних важливіші, ніж для інших. Тому люди по-різному ставляться до обручок. Хтось не розлучається з ними, хтось ніколи не одягає. Це ще раз підтверджує, що ми говоримо різними мовами кохання. Якщо моя рідна мова – подарунки, я з гордістю носитиму обручку, яку дала мені дружина. Мені дорогий кожен її подарунок. Я бачу в них кохання. А якщо подарунків я не отримую, я сумніваюся, чи вона любить мене. Подарунки бувають усіх кольорів та розмірів. Одні – дорогі, інші – нічого не варті. Людині, яка говорить мовою подарунків, ціна їх найчастіше байдужа. Вона має значення, якщо не відповідає можливостям дарувальника. Якщо мільйонер постійно дарує дружині подарунки ціною в долар, вона сумнівається, чи це кохання. Якщо ж сімейні засоби обмежені, навіть такий подарунок говорить про велике кохання. Якщо подарунки є важливими для вашого чоловіка, ви повинні навчитися дарувати їх. Взагалі, це найлегша мова. Подарунок можна купити, знайти, змайструвати своїми руками. Чоловік, який зупинився на узбіччі та нарвав польових квітів, сам знайшов спосіб сказати дружині про кохання. Звичайно, якщо у неї на квіти немає алергії. Коли дозволяють кошти, ви можете придбати дорогу листівку. А якщо ні, зробіть її самі. Зі звичайного аркуша, складеного навпіл, виріште серце і напишіть «Я тебе кохаю» і підпишіться. Не обов'язково дарувати дорогі подарунки. Може, ви скажіть, я не вмію робити подарунки. У дитинстві мене ними не балували. Я просто не знаю, як їх обирають. Мені це нелегко. Вітаю, ви щойно зробили важливе відкриття. Ви з чоловіком розмовляєте різними мовами. Тепер, зрозумівши це, починайте вивчати другу мову. З чого почати? Згадайте, які подарунки з тих, що дарували ви, родичі, друзі особливо сподобалися вашій дружині. Складіть список. Він покаже, що їй до смаку. Якщо такі подарунки ви не зможете підібрати самостійно, попросіть допомоги в інших членів сім'ї. А те, що і самі можете купити, знайти чи змайструвати, даруйте, не чекаючи на особливий випадок. Якщо це її рідна мова, щоб ви не подарували, подарунок для неї – символ вашого кохання. Якщо траплялося, що ваші подарунки не подобалися їй, якщо догодити їй важко, тоді вона точно не говорить цією мовою. Подарунки та гроші Щоб освоїти цю мову, можливо, вам доведеться змінити ставлення до грошей. У кожного своє уявлення про те, як треба ними розпоряджатися. Одні люблять витрачати, інші вважають за краще накопичувати і задоволені собою, коли вдається вкласти гроші вдало. Якщо ви розлучаєтеся з грошима легко, особливих проблем у вас не буде. Але якщо ви звикли заощаджувати, доведеться подолати внутрішній протест. Я навіть собі нічого не купую, чому маю купувати щось їй? Якщо ви думаєте так, то помиляєтеся. Для себе ви багато чого купуєте. Вкладаючи, ви набуваєте впевненості та самоповаги. Таким чином, власні емоційні потреби ви задовольняєте. А ось емоційні потреби дружини – ні. Якщо ця мова їй рідна, подарунок для дружини – найкраще капіталовкладення, яке ви можете зробити. Адже тоді ви вкладаєте у відносини, ви наповнюєте її посудину любові. І швидше за все, їй захочеться відповісти вам любов'ю, вашою мовою. Якщо емоційні потреби подружжя задоволені, все змінюється. І не хвилюйтеся про заощадження. Ви економні. Таким ви завжди будете. Вкладайте гроші в кохання. Це саме надійний внесок. Подарувати себе Бувають подарунки, які не можна потримати у руках. Але іноді вони набагато дорожчі за звичайні. Ви можете подарувати себе – «Свою присутність. Якщо ви поруч, коли потрібні дружині, це скаже їй багато про що». «Якось я почув від Джен. Мій чоловік Дон футбол любить більше за мене». «Чому ви так вирішили?» «Того дня, коли народилася наша маля, він грав у футбол. Я лежала в пологовому будинку одна, а він грав». «Він був присутній під час пологів?» «Так, але вже за 10 хвилин помчав на стадіон». «Це вразило мене. Мені хотілося бути поруч із ним, разом радіти. Він покинув мене одну. Такого дня?» Дону треба було залишитись з нею. Осипавши дружину трояндами, він не зміг би голосніше сказати про своє кохання. Це поранило Джен до глибини душі. Вона розповідала цю історію з такою образою, наче все сталося напередодні. А тим часом малюкові було вже 15. Я продовжував розпитувати». І тільки тому ви вирішили, що Дону футбол дорожчий за вас Не тільки, у день, коли ховали маму, він також грав Він не був на похороні? Був, але щойно все закінчилося, поїхав Я не могла повірити, у нас удома зібралася вся родина, а мого чоловіка не було Я вирішив поговорити з Доном, він зрозумів, про що я а, так і знав, що вона пригадає це мені. Коли вона народжувала, я стояв поряд з нею. Потім сфотографував дитину. Я був такий щасливий. Мені хотілося поділитися радістю з командою. А коли я повернувся до неї ввечері, вибухнув скандал. Вона була в люті. Вона такого наговорила. Я думав, вона пишатиметься, що я розповів усім. А коли померла її мати... Мабуть, вона забула сказати вам, що за тиждень до цього я відпросився з роботи і цілими днями просиджував у лікарні. Допомагав. Потім займався похороном. Мені здавалося, що я зробив усе, що міг. Я дуже втомився. Мені треба було прийти до тями, зняти напругу. Я справді люблю футбол. За грою я найкраще відпочиваю. Не думав, що дружина буде проти. Мені здавалося, я так допоміг їй, але їй мало. Вона ніяк не забуде ці два випадки. «Футбол мені дорожче за дружину. Просто смішно». Дон – добрий чоловік, але тоді він не розумів, наскільки важлива для дружини його присутність. Бути поряд з дружиною у важкі хвилини – найкраще, що ви можете подарувати їй, якщо її рідна мова – подарунки. Ви самі стаєте символом кохання. Коли символу немає, дружина перестає відчувати ваше кохання. Я допоміг Дону та Джен розібратися зі старими образами. Зрештою, Джен простила чоловіка, а Дон зрозумів, наскільки його присутність важлива для неї. Якщо вам необхідно, щоб чоловік був поруч, попросіть його про це. Не чекайте, що він прочитає ваші думки. А коли вас просять, будь ласка, залиштеся сьогодні зі мною. Поставтеся до цього прохання всерйоз, навіть якщо вам це здається примхою. Вашу відмову можуть витлумачити несподівано. Один чоловік розповів мені, коли померла моя мати, дружину відпустили з роботи лише на дві години. Начальник сказав, що вона має повернутися одразу ж після похорону. Дружина заперечила, що не зможе, бо буде мені потрібна. Начальник пригрозив, за це вас можуть звільнити. Вона відповіла, сім'я для мене важливіша за роботу. Вона провела зі мною цілий день. Я побачив, як сильно вона любить мене. «Я цього не забуду. До речі, роботу вона не втратила. Незабаром її начальник пішов, і вона зайняла його місце». Ця жінка вміла говорити рідною мовою чоловіка. Майже все, що написано про кохання, підтверджує. Любити означає віддавати. Говорячи будь-якою з п'ятий мов, ми щось віддаємо коханій людині. Для деяких людей найважливіші з Римі символи кохання – подарунки. Найяскравіший приклад тому я знайшов у Чикаго, де познайомився з Джимом та Дженіс. Вони були у мене на семінарі. У суботу, коли я їхав, погодилися підкинути мене до аеропорту. До літака залишалося ще 2-3 години, і вони запропонували по дорозі заїхати до ресторану. Я вмирав з голоду і з радістю погодився. Але на мене чекав не лише безкоштовний обід. Джим та Дженіс виросли в Іллінойсі. Ферми їхніх батьків були лише за 100 миль одна від одної. Відразу після весілля вони переїхали до Чикаго. З того часу минуло 15 років. В них троє дітей. Як тільки ми сіли за стіл, Дженіс заговорила. Доктор Чепмен, ми хочемо розповісти вам про диво, яке сталося з нами. Слово «диво» завжди бентежить мене, особливо якщо його вимовляє незнайома мені людина. Що за дивну історію, я зараз почую. «Я нічого не сказав і приготувався уважно послухати». Дженіс продовжувала. «Доктор Чепмен, вас послав Бог. Ви врятували нашу родину». «Я остаточно зніяковів. Хвилину тому я питав себе, що вона має на увазі під словом «диво». І ось тепер я виявився чудотворцем. Я почав слухати ще більшою увагою». Дженіс продовжила. Три роки тому ми вперше були у вас на семінарі. На той час я вже втратила надію врятувати наш шлюб. Я думала про розлучення і навіть розмовляла з Джимом. Я втомилася. Мені потрібне було кохання. Він цього не помічав. Я любила дітей і знала, що вони люблять мене. А чоловіка вважала бездушним. Іноді я його ненавиділа. Він був надто методичний, надто передбачуваний. Все робив за розкладом. Зануда. Я намагалася бути гарною дружиною. Готувала, прала, гладила. І так нескінченно. Я робила все, що належить дружині. Я не припинила інтимні стосунки. Я знала, що для нього це важливо. Але кохання не відчувала. Мені здавалося, що він використовує мене, не цінує. Після весілля він перестав звертати на мене увагу. А те, що я про нього дбаю, приймав як належне. Коли я намагалася поговорити з ним, Джим лише сміявся у відповідь. «У нас така щаслива родина. Ми не бідуємо. Я можу не працювати, якщо не хочу. Чудовий будинок, нова машина. Він не розумів, чим я незадоволена. Він навіть не намагався». Вона відсунула чашку і нахилилася вперед. «І ось три роки тому ми потрапили на ваш семінар. До цього ми ніколи не радилися з психологами. Я не знала, чого чекати і, чесно зізнатися, не чекала нічого доброго. Хіба Джим може змінитись?» Під час семінару він здебільшого мовчав, але здавався задоволеним. «Ви йому сподобалися?» Вдома він не обговорював те, про що йшлося. Та я й не думала, що йому захочеться. Семінар закінчився в суботу. Наступного дня – в неділю. Все йшло по-старому. А в понеділок, повернувшись із роботи, він простягнув мені троянду. «Що це? Звідки?» – запитала я. «Купив у вуличного продавця. Хотів тебе порадувати». Я розплакалася. «Джиме, як це мило!» Такий збіг. В день я зустріла молодика, який торгував трояндами. Але немає значення. Головне, він подарував мені квіти. У вівторок він зателефонував з роботи і сказав, що напевно мені хочеться відпочити від кухні. Тож до вечері він купить піцу. Увечері всі разом ми весело повечеряли. Діти були у захваті. Я обняла Джима і сказала, як чудово він все вигадав. У середу він приніс дітям печиво, а мені – квітку в горщику. «Адже троянда зів'яне», – сказав він, – «а ця квітка залишиться зі мною». Мені здавалося, у мене галюцинації. Джим, і раптом таке. У четвер після вечері він простягнув мені листівку, сказавши, що коли його немає поруч, вона нагадає, як я йому дорога. Вся у сльозах я поцілувала його. Чому б у суботу нам не повечеряти у двох? Діти залишаться вдома. – запропонував він. У п'ятницю на нас знову чекав сюрприз. Дорогою додому він заїхав у кондитерську і купив тістечок. До суботнього вечора я смакувала. Я не розуміла, що діється з Джимом. Не знала, чи це надовго. Я просто раділа кожній хвилині. Після вечері я запитала. «Що на тебе найшло? Поясни, що відбувається». Пильно глянувши на мене, вона сказала… Доктор Чеппен, зрозумійте, з дня весілля ця людина не дарувала мені квітів. Ніколи не писав листівок. Він повторював, це марна трата грошей. Ти прочитаєш і викинеш. П'ять років ми не були у ресторані. Він нічого не купував дітям і вимагав, щоб я купувала тільки найнеобхідніше. Він нічого не приносив до вечері. Я мала дбати про це. І раптом така зміна. Я повернувся до Джима то що трапилося з вами? На семінарі я слухав вашу лекцію про мови кохання та зрозумів, що рідна мова моєї дружини – подарунки. Ще я згадав, що вже кілька років нічого не дарував їй. Мабуть, відколи ми одружилися. До весілля я купував їй різні дрібниці, квіти, але потім мені здавалося, це ні до чого, та й дорого. Тоді я вирішив перевірити, що станеться, якщо я почну дарувати дружині подарунки щодня. Протягом тижня. І я переконався, її ставлення до мене змінилося. Я сказав їй, що ви мали рацію. Якщо хочеш, щоб інший відчув твоє кохання, треба говорити його мовою. Я вибачився за те, що всі ці роки поводився як осел. Адже я справді люблю її. Ціную все, що вона робить для мене та дітей. Я пообіцяв, що дарувати моїй подарунки все життя. Вона заперечила, але ж не кожен день, ми ж збанкрутуємо. Ну, може і не кожен, відповів я, але хоча б раз на тиждень. Навіть тоді на рік це буде на 52 подарунки більше, ніж ти отримувала й досі. Та й хто сказав, що я тільки купуватиму їх? Я можу зробити подарунок своїми руками чи нарвати у саду квітів? Тут втрутилася Дженіс. І ви знаєте, за три роки не було тижня, щоби я не отримала подарунка. Це зовсім інша людина. Ми щасливі. Діти називають нас нареченими нареченою. Моя посудина любові переповнена. Я знову звернувся до Джима. Ну, а ви завжди знали, що дружина вас любить? Звичайно, вона найкраща у світі господиня. Дбає про мене, чудово готує, займається із дітьми. Впевнений, вона мене кохає. Усміхнувшись, він додав, «Мабуть, ви вже вгадали мою мову кохання». Я вгадав, і ще я зрозумів, чому Дженіс назвала все це дивом. Не обов'язково дарувати подарунки щотижня. Не обов'язково вони мають бути дорогими. Їхня цінність не залежить від вартості, адже подарунок – це символ кохання. А в сьомому розділі ми поговоримо про рідну мову Джима. Розділ сьомий. Мова кохання четверта – допомога. Перш ніж попрощатися з цією сім'єю, давайте ще раз згадаємо слова Джима. «Я завжди знав, що дружина кохає мене. Вона найкраща у світі господиня. Чудово готує, дбає про мене, займається із дітьми». Джим говорив мовою допомоги. «Допомагати означає робити щось для іншого. Допомагаючи чоловіку, ви намагаєтеся догодити йому, виражаєте кохання». «Що можна зробити?» Приготувати обід, накрити на стіл, помити посуд, прибрати квартиру, навести лад у шафі, прочистити раковину, протерти дзеркало у ванній, помити машину, винести сміття, змінити дитині підгузки, пофарбувати спальню, витерти пил з шафи, з'їздити в автосервіс, прибрати в гаражі, підстригти галявину перед будинком, підрізати кущі в саду, зібрати листя, випрати, погуляти з собакою, змінити воду в акваріумі та туалет для кішки. Це – допомога. Вона потребує часу, сил. І якщо ви з радістю допомагаєте чоловіку, ви висловлюєте кохання. Христос подав яскравий приклад того, як виявити любов на ділі, коли перед останньою вечерею умив учням ноги. У ті часи, коли люди частіше ходили пішки брудними вулицями, ноги гостям мили слуги. Христос узяв воду, рушник і, уподібнившись до слуги, показав учням, як виражати любов. Він хотів дати їм урок. Він хотів, щоб і вони, наслідуючи Його приклад, допомагали іншим. Христос закликав нас служити один одному. Він казав, що той, хто був першим, буде останнім у Його царстві, а той, хто був більшим, стане слугою. Апостол Павло ще раз нагадує про це – любов'ю служити один одному. Я познайомився з четвертою мовою кохання у містечку Чайна Гров, що у самому центрі Північної Кароліни. Це місто просто потопає у бузку. У ті часи, коли трапилася історія, про яку я хочу розповісти, у Чайнагров було півтори тисячі мешканців та текстильна фабрика. Я виїхав звідти за 10 років до того, як вивчав антропологію, психологію, богослів'я. Раз на півроку я відвідував рідні краї, щоб не забувати свого коріння. На текстильній фабриці працювало все доросле населення Чайна Гров, Мабуть, крім містера Шина, лікаря містера Сміта, дантиста та пастора Блакберна, місцевого священника. Життя більшості жителів обмежувалося роботою, сім'єю та церквою. На фабриці обговорювали останні рішення керуючого. У церкві слухали проповіді про майбутнє радощі раю. Звичайне американське містечко. Уклад життя патріархальний. В один із своїх приїздів я познайомився з Марком та Мері. Після недільної служби я стояв біля входу до церкви, і вони підійшли до мене. Я їх не пам'ятав. Напевно, вони були зовсім дітьми, коли я від'їжджав із рідного міста. Представившись, Марк почав. «Мені тут сказали, ви даєте поради». Я посміхнувся. «Так, така в мене робота». «Тоді скажіть, чи можуть чоловік і дружина жити разом?» «Якщо вони зовсім не схожі». Я розумів, що він швидше за все говорить про свою сім'ю і запитав. «Давно ви одружені?» «Два роки», – відповів він. «І ми ні в чому не сходимося?» «Наприклад, по суботах я ходжу на полювання. Їй це не подобається. Весь тиждень я працюю. У суботу хочу відпочити. Тим більше це ж лише мисливський сезон». До цього Мері мовчала, але тут втрутилася. «А коли скінчиться мисливський сезон, ти поїдеш на рибалку. І якби це було тільки у вихідні, доктор Чепмен, він навіть із роботи іноді відпрошується, мисливець!» «Ну і що? Разів зо два на рік я беру кілька відгулів, і ми з приятелями вирушаємо в гори. Що тут такого?» «А чим ще ви не сходитеся? «Вона змушує мене ходити до церкви». «У неділю гаразд, я розумію. Але по суботах. Якщо хоче, нехай йде сама, я їй не заважаю». Мері вигукнула. «Як це не заважаєш? Мені ж за поріг ступити не можна без скандалу». Звичайно, такі розмови не ведуть, стоячи на вулиці перед церквою, але на той час я тільки починав. Я хотів допомогти їй, одночасно боявся помилитися, і я продовжував ставити запитання. «Є ще якісь розбіжності?» На цей раз відповіла Мері. Він вважає, жінка цілими днями має працювати, не розгинаючись, якщо я йду в гості до мами, по магазинах або ще куди, він у нестямі. Спочатку наведи лад, сказав Марк, а потім уже ходи по гостях. Я не бажаю приходити до свинарника. Я повертаюся з роботи втомлений, голодний. Вечері нема, дитина брудна, у будинку все догори дном, навіть ліжка не прибрані. Я люблю, коли довкола чисто. Ми небагаті. Будиночок у нас не показний, але хай там хоч би буде чистота. А чому він ніколи не допоможе мені? Він каже, що домашні справи жіночий обов'язок, а у чоловіків, схоже, один обов'язок розважитися. Я просто не встигаю робити все. Уявляєте, навіть машину маю мити я. Я втомився від цих суперечок. Потрібно було шукати рішення. Я глянув на Марка і спитав, а коли ви були ще не одружені з Мері, ви полювали по суботах? Так, як і зараз. Просто я намагався повернутися раніше, щоб встигнути до неї заглянути. Але спочатку завжди заїжджав додому та мив машину. Не хотілося їхати до неї на брудній. Я звернувся до Мері. Скільки вам було років, коли ви вийшли заміж? Вісімнадцять. Одразу після школи. Марк закінчив на рік старшим і вже працював тоді. Коли ви навчалися у випускному класі, ви часто бачилися з Марком? Майже щовечора. Він приходив до мене після роботи, допомагав мені вдома. Потім ми сиділи і розмовляли до вечері. Він часто залишався в нас повечеряти. Марко, а що ви робили після вечері? Марк сором'язливо посміхнувся. «Та те, що всі закохані!» «А крім того, – сказала мері, – він допомагав мені зі шкільними завданнями. Іноді ми довго працювали разом. Коли мене призначили відповідальною за різвяну виставу, три тижні щовечора він допомагав мені». Я питав далі. «Марку, а до весілля ви ходили з мері до церкви по суботах?» «Так, у її сім'ї дуже суворо ставилися до цього». У суботу ввечері я міг побачитися з нею лише у церкві. «Здавалося», – сказала Мері, «Він не проти. Він ніколи не скаржився. Навпаки. Наріздво разом зі мною вигадував декорації для вистави, як ставили у церкві. Ми готувалися тижнів зодва. Він добре малює. Декорації вийшли чудові». Здається, я починав розуміти, в чому тут справа і як допомогти їм. А ось Марк і Мері, як і раніше, нічого не помічали. Я спитав Мері, чому ви звернули увагу саме на Марка? Чим він вирізнявся серед інших молодих людей? «Він у всьому допомагав мені», – сказала вона. «Він старався для мене. Ніхто більше не піклувався про мене. Він навіть мив посуд, коли вечеряв у нас удома. І я знала, що він любить мене. А після весілля все пішло по-іншому. Він мені зовсім не допомагає». Я повернувся до Марка. «Чому ви допомагали їй до весілля?» «А як же по-іншому? Якщо любиш когось, треба старатися для нього?» «Що ж сталося після весілля?» «Не знаю. У моїй родині батько працював, а мати займалася будинком. Він ніколи не допомагав їй. Я не пам'ятаю, що він колись мив посуд, прибирав. Та мамі і не потрібна була допомога. Вона сама чудово справлялася. Готувала, прала, гладила. Я думав, так і належить». Марк починав розуміти свою помилку. Я запитав. «Щойно Мері сказала, що до весілля вона була впевнена у вашому коханні. Ви зрозуміли, чому?» «Тому що я допомагав їй». «Тепер ви бачите, коли після весілля ви перестали допомагати їй, вона вирішила, що ви її розлюбили». Він кивнув головою, я продовжував. «Відносини батьків були для вас взірцем, і ви по ньому хотіли одружуватися. Цілком природно, але Мері про це не знала». Вона просто побачила, що поряд уже не та людина, яка доглядала її, любила її. Я повернувся до Мері. «Ви чули, як Марк пояснив те, що вам допомагав?» «Він сказав, що інакше не можна». «Так, а ще він сказав, що так робить той, хто любить. Він допомагав вам, тому що в цьому для нього проявляється любов. Ви одружилися, у вас з'явився свій дім». «Він чекав, що і ви дбатимете про нього, якщо любите його. Він вважав, що ви повинні прибирати, готувати, тобто щось робити для нього. Ви йому не допомагаєте, і тому він не бачить вашого кохання». Мері кивнула головою. «Мені здається, – продовжив я, – ви нещасні, бо не допомагаєте одинотному, і кожен сумнівається у коханні іншого. Прохання допомагають висловлювати кохання, накази кохання вбивають». «Думаю, ви маєте рацію», – сказала Мері. «Я не дбала про нього, але знаєте чому? Мене обурювало, що він вимагає. Я все мала робити, як його мама». Не дивно. Кому сподобається, коли ним командують? Кохання не підкорюється наказам. Ми маємо просити один одного, а не вимагати. Прохання відкривають дорогу коханню, а накази кохання вбивають. Тут у розмову вступив Марк. «Все правильно. А я ніколи не просив. Я вимагав. Я був невдоволений. Мені здавалося, вона погана дружина. Я бував з нею жорстокий і несправедливий. Тільки тепер розумію, як їй було боляче». «Не впадайте у відчай, Все можна виправити». Я вирвав з блокнота два листки. «Спробуємо ось що. Запишіть прохання. Наприклад, вимарку. Що дружина має зробити до вашого повернення, щоб ви відчули її кохання?» Три чи чотири пункти. Якщо вам хочеться, щоб вона заправляла постіль, позначте це. Те саме і ви, Мері. Чого б ви хотіли від Марка? Складіть список із чотирьох пунктів. Напевно, ви помітили, як я люблю списки. Вони допомагають нам думати конкретно. Вони присіли на сходинці церкви і за п'ять хвилин простягли мені литерату.